Mina damer och herrar, välkomna till Good Luck, Fan! Avsnitt nummer sju. Jag, den som är het just nu heter Marcus Persson, och med mig idag har jag som vanligt Kristoffer Annelien. Hej! Och som gäst idag har vi Fredrik Sandström. Välkommen! Hallå då, tackar! Och, har du spelat något kul på sistone, Fredrik? Ja, jo men absolut Just nu är mitt stora projekt Det är att försöka ta mig igenom The Witcher 3 Ja, okej okay. Jag har hört mycket bra om det Jag vill spela det själv Men jag har inte, inte, jag har inte införskaffat det så att säga. Ja. Har du nyss börjat? eller? Nej jag har, Det har varit ett långt gående projekt jag, jag jag köpte det nog i samband med releasen Aha. Och jag kämpar fortfarande igenom i min första playthrough När var det du kom? I höstas? Ja, ja precis, sen 2015 Ja, något sånt där, visst Ja. Hur många timmar tror du att du har lagt ner då? Ja, om jag tittar här på mitt konto så är jag 150 timmar just nu Och jävlar, och ändå inte igenom Nej det finns, det finns mycket att göra <laughs> <kör> <kör> en Är du en sån notorisk sidequestare som liksom aldrig slutar spela sidequests? Ja, alltså jag börjar alltid som så ja. <laughs> uh, Och sen, sen inser jag, att, när jag väl inser att jag har spelat för länge på ett spel Då brukar då blir det mer och mer enkelspårigt uh, du, du brukar alltid börja så så länge, så länge ett spel har någon form av achievements eller typ någonting i den stil Då jag försöker jag ta, ta mig till allt och sen så rusar det mot slutet när du upptäcker att, att nah, nu, nu vill jag bli klar. Ja, precis. Ja, men nu, nu måste jag få färdigt den här vad heter det, historien som har utspelatsen. Och då har du levlat så mycket kanske så då petar du ihjäl sista bossen med din tandpetare. Ja, alltså jag, jag, jag, jag valde... Jag, jag körde... Jag körde Först, okay, det här är min andra play fast. Jaha, eller andra omstart kan man säga. Jag körde igenom första staden en gång. Okay. Och sen så läste jag på och folk rekommenderar att man ska köra på en högre svårighetsgrad. Så just nu sitter jag och försöker ta mig igenom svårast svårighetsgraden. vad den nu är Så att det är nog lite därför också det tar en sån vellantid. tid. Det, ja men Man springer inte bara igenom allting utan man får faktiskt kämpa sig i vissa parter. Okej. Okay. Men vad tyckte du om är spela det, är då? Det, är det ja, det, ja, det är jättebra. Det. Jag har var, varit så nöjd. Det, det, det står ju som mellan Witcher 3 och Fallout 4. Uh, för Game of the Year. Jag mm. uh, testade båda spelarna. Jag tycker jag verkligen att Witcher 3 förtjänade det. Mm, Okej. Okay. Har du spelat föregångarna? Uh, jag spelade första spelet. Uh, typ Jag klarade aldrig ut det. Men jag spelar kanske 20-30 timmar någonting um, Jag har försökt ta upp det igen på senare tid Men det combat-systemet Är väldigt <laughs> Väldigt ansträngt Okej okay. um, and, Andra spelet det har, det har jag faktiskt inte spelat någonting av Okej okay. Det har det varit det var en, en Väldigt stor hype inför trean uh -huh. Så jag läste på en massa om det och så, jag, jag tycker om konceptet Så då tyck, det, det var inte så svårt Att övertala mig. Testa tre. <laughs> right. Men du spelar på PC. L lät det som i alla fall. Ja, precis. Yes. Ja. Följ att spelet finns på konsol också. Det tror jag. Ja, det bör du göra. Det... det har fullt kontrollstöd så. <laughs> har du spelat de här spelen, Kristoffer? Nej, inte Witcher-spelen. Jag har provat om det var ettan, tror jag. Men nej, inget av dem. Eh, trean verkar ju helt magisk. Jag har, alla jag har pratat med är väl lyriska. Så att, eh, ja, precis. Någon gång, Någon annan. i något annat liv kanske jag hinner spela det. Nej, det verkar fantastiskt faktiskt. Jag, jag gick ju, jag ska inte säga jag gick bet. Fallout 4 är fantastiskt också. Eh, men, eh, ja, jag vet inte. Jag skulle ha gått Witcher 3 Jag skulle ha gått båda i och för sig Men jag känner att ja, Jag, jag tappar lite suget på Fallout 4 Jag hade för mycket förhoppningar Jag tror att jag hade Hade jag gått Fallout, eller The Witcher så hade jag nog Ja Jag vet inte för högt ställda förhoppningar är inte bra om man inte spelar, det är ganska skönt att liksom komma in i ett spel och inte ha liksom läst på, om man nu inte är jättehypad givetvis, det må ju vara men just det här, att man, man tar ett spel från som man kanske inte har så mycket bakgrund i det kan vara ganska skönt och The Witcher känns ju som ett sånt det hade ju varit rätt väg att gå liksom, eh. för din del ja men precis, då hade mm. man ju blivit glatt överraskad och lite till så att säga men, ja. har du spelat något kul då Krika? Uh, lite grann, eller lite både och. Uh, ja, jag är ju mångspelare. Mm. Uh, jag spelar igenom lite Firewatch. Ja. Firewatch uh, kom ju två veckor sedan kanske. Uh, ett skönt drivet uh, spel om uh, en, en, en, en, en skogsvakt eld. va? Eldvakt ja. heter det så, eldvakt ja. Ute, uppe i... Jag vet inte exakt, jag har faktiskt inte kommit ihåg Vart exakt det var jag om mig Ja i alla fall ja, Och det är väldigt så storydrivet Det börjar väl lite tragiskt Men du får välja någon sorts kontext hur, hur du har betett dig Under en viss episod i livet det jag vill inte spoila det alls Det är rätt skönt Det tog väl en timme innan jag fick rätt en timma kanske var Jo nej, men nästan, jag var ju tvungen att testa Man får massa frågor eller hur man skulle agera Så jag var tvungen att göra, testa alla alternativ Givetvis, för att se vad som hände. Jag vet inte om det påverkar i spelet i slut. alltså om slutet spelar någon roll det man gör i början, så att säga. Jag har inte vågat läsa på i och med att det är så storydrivet så det är lätt att få spoilers mm. Men nej, jättekul. Så här mysig grafik på något vis. Lite vet, The Witness grafikstuk på något vis. Jag vet inte vad jag ska förklara det. Men... Jag... Äh... Det, det är ju väldigt påminner väldigt mycket om Team Fortress 2. Ah, ja, men det är sånt lite stärr. Faktiskt. Sällkjadat. Eller vad säger man? Lite, ja, jag lite cartoon. Ja lite cartoonigt. Inte så sällkajdat ändå. Men ja, precis. Team Fortress, okay. jättebra liknelse. Ja. Ja, men det var trevligt. Jag har inte spelat ut nu. som någon andra spel. Men jag är väldigt nöjd att jag tog upp det och har spelat det. Eller håller på att spela det. Så det, det kan jag varmt rekommendera att testa. Mm. Okay. Uh, uh, sen spelar jag lite, ja, men det vet ju du också, jag spelar ju till och med med dig. Mm. Uh, keep Talking and Nobody Explodes yes. uh, tog vi upp här i början av veckan, förra veckan. Ja, oh. uh. uh, uh, uh, uh, det var ju fantastiskt. Uh, det var sjukt roligt. Uh. Jag har ju bara sett videos mest på det innan och ja, vi jag kan väl säga vi var inte riktigt hysteriska som de värsta Youtube-videos. Nej. Jag ser folk bara sitta och skriker och upprörda, eller ja upprörda, men bara stressade. Vi var lite väl systematiska tror jag. Ja, väldigt lugna mm. och ja, det gånger det gick fel för oss då var det som bara oj, bomben gick. Ja. Ja, ja precis. En, en, vi kör igen en gång. Vi tog inte tillräckligt mycket allvar. Nej. Vi hade haft elstötar i ifall bomben gick. Då kanske vi hade. Ja, vi skulle ha suttit med det. <laughs> då, kanske, då kanske vi hade lite mer ja. Ja, Vad tycker du? Jag tyckte det var ett grymt spel. Faktiskt. Jättekul. Det var ju några av de där segmenten jag inte hade läst på. I, jag hade försökt läsa på i förväg. Jag läste ju manualen först. Ja, precis. Så jag hade försökt läsa på i förväg lite grann. Men sen när det kom till segmenten, typ det finns ju kablar och typ avancerade kablar. Och när vi kom till de avancerade kablarna, helvetet vad jag fick tänka till den första gången, det gick som hela bombtiden innan jag förstod riktigt. aha nu, nu, nu fattar jag diagrammet. Precis. Ja. Det här har du också spelat, Fredrik. Har du ja. sett? Ja, ändå. Äh, lite grann i alla fall. Jag, jag, jag, jag tycker likadant, jag tycker det är ett fantastiskt spel. En sån rolig liksom, det mm. och, att, och att det kan bli så lyckat ja, Det är alltså Spelet går ut på att en person Sitter i en dator och får se En bomb helt enkelt Med en massa Vad säger man, segment på bomben Eller en massa ja, Moduler, moduler tackar. Och den andra spelaren får inte Titta på den här skärmen idag, Men får sitta med en, en manual I i ja, hemsidorformat eller utskriven på papper. Säger. Och den som ser bomben ska då förklara vad det är för moduler den ser. och så Den manualen ska, ska då förklara vad, vad som ska göras för att desarmera bomben. Det är hela spelets idé. Så att säga. Mm. Och så blir det svårare och svårare. Det blir fler moduler och det blir mer avancerade moduler. och en kortare tid att läsa det och... Ja, Lampan i rummet släcks så att man ser inte bomben hela tiden. Och, eh. Alarmet som finns al där. Al alarmet som man måste Första snöksa. gången på alarmet. Alltså, ja, vi, ja, då var jag lite stressad. Eh, tog ner vidare till... Eh, det, det kapitlet när det började komma in. Nidimodules som det heter. ja vi började, Jag tror att vi tog första bomben på Nidimodules. Eh, oh, exactly. När man ska dra in och, spakar och så Ja. Ja, fick mer tid. Jag tycker det var, var, det var en, en bra liksom, progression till, till att det ska bli svårare. Mm. Det blir annars väldigt lätt mycket samma för just den som håller bomben eller ska desarmera bomben. Men med den idem så får den personen mycket mer att göra. Ja men precis, man blir lite, för annars sitter man där, och bara ja, det är fyra kablar, tre, en är röd och en är vit, vi har två batterier och så vidare. Man vet nästan vad man ska svara efter ett tag. Och sen då när man ska, som du säger, då helt plötsligt måste du vända på bomben för att det är en, en annan grej som bara jag kan ordna. Som tar upp tid och piper och lever om. Så det kan bli stressigt där. Det var faktiskt trevligt. Och det är bra istället för att bara slänga in 20 vajrar till på bomben liksom, på den modulen ja. som du säger. Ja, jag tycker det var nice. Så att, ja, det var trevligt. Det är väl typ de spel jag har spelat här på sistone. Okej. Okay. Ja, okay. nej Jag har bara fortsatt, ja, förutom Keep Talking då. Så jag eh, jag touchade Destiny igen lite grann. Jag loggade in och sköt en gubbe. Och så loggade jag ut igen. <laughs> <laughs> ja, och sen så Men annars har ju fokus varit på... Assassin's Creed 2 Jag har lagt ner många timmar Jag är nog väldigt nära slutet tror jag Jag har, som, jag har som byggt upp min stad nä Nästan till så mycket det går Jag har alla vapen All utrustning eh, Ja, Nästan hittat alla Codex pages Och, och vad man nu ska hitta Så jag, det känns som att jag är väldigt nära Väldigt nära slutet nu du, du går bara vänta på att någon bossfight Ska dyka upp liksom Ja <clears> men typ. Har du varvat det Just nu ska jag lönnmörda nio stycken olika personer i eh, mitt nuvarande uppdrag. Jag tror jag har gjort fem av de nio. Så det känns som att snart snart är jag klar med spelet och får gå vidare till något. Till tre. <laughs> ja, exakt. nej Jag är nog rätt mättad för tillfället. Det, det har varit ett jättekul spel så so far. Jag gillar det men jag tror jag inte är sugen på att hoppa in i trean direkt. jag har något annat spel på, på vägen. Mm. Jag, jag är sugen på Kingdom Hearts 1.5 HD Remix Eller vad eller vad Har du spelat detta? Nej. Okej. Vad är 1.5 vad är det skillnad? Jag har inte läst. Så... Det är väl ettan i HD och så är det något till i HD. Mm. det är tre olika spel i ett. Uh, fast det tredje tror jag bara är en Typ två timmar lång Videosekvens typ. Jag tror det är typ något här uh, DS-spel Egentligen som de bara har, har Recappat i, i ett Filmformat på två timmar Har jag fått vara med Okej. Okay. Ah. Uh, men det, det är som tre titlar i ett I nära 1.5 Remixen, som jag har förstått det hela alla men nu kommer jag inte ihåg exakt vad de här titlarna heter De har ju så lustiga namn mm. Kingdom Hearts-serien Det är typ så här 365 delat på två Ja, de har riktigt fina namn jag, Ja, nej, men jag, jag har hunnit spela ettan i alla fall Första, det var riktigt Var det på Playstation 2-tiden? Vi sa det, det mm. där det släpptes? Precis, det var tvåan Ja, just Ja just det, det finns Ja det är till trean, Remaken måste det vara då va? Ja exakt exactly. ja, mm. ja men det är trevligt Det är ju ett Square det är ett square Enix eh, Projekt Ja det är det väl Så att, ja, jag gillar dem De är, ja, Det är lättsamt och för en gång skull är det Ett inte turbaserat combat Som jag är halva allergisk mot Lite <laughs> Ibland är just sånt spel Jag spelar så mycket Final Fantasy, fantastiska spel Men skönt att slippa Alltid spela turbaserat mm. Och hur är kombatten där då? Är det action? RPG? Det är live, ja, typ okay. live action. bara Vanligt typ Zelda. Ah, Okej, okay. yeah. ja. Stukigt. Yes. Så, så det är trevligt. Lite omväxling helt enkelt. Ja. Känner du igen den här serien, Fredrik? Jo, jag känner igen den, men det är inget jag själv har spelat. All right. Det är någonting som är helt passerat att med. All right. Assassin's Creed då? Är det någonting? Jag spelade första spelet, yeah. ja, sen dess så har jag inte vågat röra någonting, eller jag har inte vågat röra, jag har varit, jag har varit väldigt mätt på det, det var otroligt repetitivt Ja, det är väldigt många som säger det om just ettan också, har jag hört. Ja, Och sen så har jag, jag har som varit lite skeptisk i de sista spelen och så, det jag funderat på att spela är, vad heter det, Black Flag, Black Sails, det här mm. Man är en pirat antar jag ja. det, det, det sticker ut lite grann Så att, jag tycker det verkar Ganska intressant så det, Vad jag har hört så har det fått Generellt bra kritik så. Ja, vad jag har hört Har också fått bra, bra kritik mm. ja, det, det är tråkigt att ett första spelet Är så halv, halv dåligt Så att man inte vågar ta i de andra Men jag är fullt förstående För det för första var ganska Sjukt repetitivt. Jag läste någonstans att de har lovat nu att de inte ska hålla på att släppa så jäkla många spel. Jag tyckte Jubi gick ut här. en ja, sedan. exakt. Jag hörde det också. Jag läste det någonstans också. De bara... har säkert lyssna på podden. Ja. Och bara, ah, shit, vi har fan 72 så. Vi kanske ska lugna oss. Ja, ja det är den logiska Ja, Jag behöver ingen royalty på den. Den bjuder vi på, tror jag. Ja, lätt. Så... Nej, men jag har också hört något liknande. Om det var... Om det var resten av 2016 som det inte skulle komma något nytt, Assassin's, mm. eller? Ja, precis. De har väl nästan trappat upp det, det är väl för fler än, än vad heter det, en Assassin's titel per år, känns det som nu? Ja. Det, ja. Äh, alltså. I, I och med att de släpper väl massa till både handhållet och eh, någon webbvariant. Jag är inte jättepåläst, men eh, det känns så. Det känns som att marknaden borde vara liksom mättad. Jag undrar om det är liksom därför eller om det är av någon annan anledning ja, Som väljer att liksom skjuta upp det. Ja. ja. det är säkert så. Och sen de gjorde lite bort. Vad var det Unity som var så bedrövligt mycket bugg? Det är väl generellt för spel idag. Att de är buggiga. Men jag tror Unity var jättebuggigt. De kan väl kanske ha dragit i handbromsen då insett att den kommer sig i 14 tror jag? Men ja, i alla fall. Kvalitet någon gång också, inte bara kvantitet. Jag... Ja, jag tror tyvärr det är det alldeles för många stora titlar som har börjat köra på det spåret att de ja, släpper spelet heller först och sen spelar in ingen större roll vad det är för buggar som finns i det. Nej, nej. det här med att patcha har blivit lite väl vanligt och framförallt så här first day patch som tyvärr är stabilitetspatchar. Det känns sådär. Ja. Mm. Och det var ju Warner Brothers som släppte det batman Batman spelet ja. Arkham Knight. Jag vet inte om det... De hade ju vet, två försök på att försöka release det till PC men har dragit tillbaka det. Mm. Båda gångerna. Nu vet jag inte om de har lyckats få ut det. Det är en bra fråga. Men jag tror att de gav bara pengarna tillbaka och sen tror jag att jag undrar om de har... Ja, som sagt om de har släppt det igen. Jag vet inte men, men det tror jag. Ja. Kanske är så att de har fått koll på det. Ja, ja det ser ut att få tillgängligt på Steam i alla fall. Till och med en video gick vi in och försökte hjälpa dem, det är fan illa. <laughs> När man behöver ja. en sån extern hjälp. ja ja, men det undrar vem som har blivit om spelen blir mer avancerade, speltesterna slöja eller pengarna är för viktiga. Ja. Och hoppas att det vänder i alla fall. Ja. Ja, nej. Jag menar, den tiden när spelen inte patchades eh, då var de tvungna att koda spelen på riktigt. Det var ja. ju fler om då också. Men det var inte såna här sjuka buggar som det är nu. Men vad vet jag. De är väl lite mer avancerade också, antar jag. Uh, fast <coughs> buggarna i på gamla konsolspel. De kan ju vara rätt roliga att... <laughs> De kan ja precis Riktigt brytas sönderspelen. De är ju jämst svåra att upptäcka Många av dem Men Ja i Megaman kan man ju Hoppa och glitcha Bilden så att man som flyger Fram genom Genom taket säga. Och i Zelda 3 På Super Nintendo kan man ju Om man gör precis rätt Så kan du ju glitcha genom väggen Och gå så här mellan väggarna Och då kan du typ varva spelet på fem minuter för att du går, går direkt till bossen, alltså Ganon, sista bossen. Ja, och bara går förbi han. <hör> så det det finns ju roliga buggar också. Ja. Jo, nej det är sant, det är klart. Men, <hör> men ja, Nej, fan. så det... De var roligare, det var roligare för helt Även buggarna. Det, alltså, så, alltså, som det där med Zelda tre buggen och sånt där. Jag, jag fattar inte hur folk liksom stöter in där. Är det någonting de systematiskt försöker åstadkomma? Eller vad råkar det hända någon gång för någon? Och de kan backtracka till vad de faktiskt gjorde. Alltså, några av sådana buggar måste ju vara sådär att man råkat göra det på något sätt och sen lyckas backtracka det på något, ja, något sätt. Men, men i, idag så tror jag det är mycket Utav de här. Äh, vad heter de? Tool Assisted Speedruns. De har ju bottar och grejer som gör det ena och det andra. Och, och med, medan de spelar så, så har de ju uppe så här minnesbankfönster så att de ser liksom vad som händer i mer detalj. Mm -hmm. Så då tror jag också att man, man vet man vad, man vad man tittar på så blir det något... Lättare att se om, om någon siffra blir galen Och då kan man som liksom börja utforska Det spåret så att säga Det är vad jag tror i alla fall Att, att med Emulatorer och, och, och Save states och sånt där Så kan man idag mycket enklare Hitta åt puggar Ifall det är det man är ute, ute efter att göra Men, men ja, i, i början så tror jag Det enbart var att någon råkade göra det Och lyckades backtracka det Och sen sp lyckades sprida vidare Via Nintendo-magasinet Eller något sånt Ganska med goda papperstiden ja. ja, precis Fantastiskt att man lyckades med det Eller att ryktet gick på skolgården Så att säga Eller något sånt vad som svårast att sprida det Via Nintendo-tidningen eller hitta. tittaren <laughs> Ja. Uh -oh. Det har ju varit DICE Awards Är det någonting ni har föl följt? Absolut Nej. Jag, är mest, jag är mest glad För att jag var så nöjd Över ett spel här För några många avsnitt sedan, Och det vann tre priser Vilket visar att jag var ju rätt ute <laughs> uh, Ori uh, the, the Blind Forest uh -huh. And The Blind Forest fick väl tre priser Så jag var jag nöjd med uh, Sen såg jag att uh, Helldivers vann Best Handheld. Precis. Så, Så. ja. Japp. Så det finns ett, ett svenskt företag som fick som vann ett pris faktiskt. Det är kul. Japp. Sen ställer jag mig väldigt frågande till hur det kom sig att oh, vad heter det spelet nu tappar jag bort mig. Uh, Jay släppte ett Star Wars spel för typ precis var det bästa action om jag inte minns fel Vilket är jättekonstigt tycker jag eh, För jag tycker inte alls det var bra eh, Fast det var ju snabb action Och det var lite arkad action men, eh, känns som att... men det var ju bra Annars hade väl Fallout fått det För de vann väl allt ändå tänkte jag säga okay. eh, Så att Ja eh, mm. ah, nej Lite besviken Men Ori fick tre priser i alla fall mm. nice. Det har ju, vi spelat Fredrik hemma hos Mike Ja, det är. ja, jag är rätt säker på att du var med. Var inte du med då? Jag vet inte. Jag tror inte det. Jag, jag känner igen spelare det i alla fall. Ingen ah, okej. Okay. Ah, okay, jag har inte menat det. Jag har spelat det eller sett någon spelare. <coughs> ja, det kanske inte var du då. Det var jag, Mike. hur var det då då? Marcus... Jag är rätt säker på att vi var fyra personer Men det kanske, var, det kanske inte var du som, in, Du var inte den fjärde då Jag var där in spirit kan man säga <clears throat> Ja, det kanske var Niklas kanske var där då Ja, ja du, du var där in spirit Det är är nöjda också Nej men jag tycker Jag har ju också spelat lite Ori Hemma och smäkta Det var ju bara varannan Varannat liv Vi var ju fyra stycken Som sagt, så vi Passed around the controller. Men det var ju ett jättemysigt spel. jätte spel. Vi spelade kanske, jag vet inte. Fyra, fem timmar och sånt. Så vi tog mm. oss. Det kändes som att vi tog oss rätt, rätt långt in i spelet. Och, och jag tyckte att det var jättefint och jättebra plattforms, plattformsspel. Mm. Uh, animation, achievement, uh, vad var det mer? Art Director och. Uh... Music Composition vann Så mm. det var mycket sådana estetiska prylar. Ja. Mer än speldesign. Men det, det tror jag alla som har spelat det kan håller med. Ja, jag, jag håller med till fullo. Att det var... ja Jättesnyggt och stämningsfullt. Ja. Sen vann Fallout 4, Game of the Year. Kan jag ställa mig frågan till också lite grann. Bland Bloodborne, Ori, Tomb Raider och The Witcher. Eller ja, The Witcher 2 då. Så ja. mm ja du, du har du uppe vilka som var med i allt där mm. kan du kolla best handheld vilka som Helldivers stod Om ja. du tänkte så Tänker emot det är klart jag kan det om jag hittar best handheld <hör> ja. eh, Pokémon Super Mystery Dungeon Earth Defense Force 2 och Yokai Watch så är det med det Inga spelare direkt Ja, ah, Pokémon känner jag ja, Men Det vet jag inte riktigt Vad det var Några. Nej Jag undrar det också Men vad, vad, alltså Helldivers är inte det liksom Till PS4 och Nyminnskatt till PC Alltså är det Det finns på Vita också ha. Eller Visst är det så? Jo, Vita jo, tror jag Yes Okej, okay, ja, vad det jag tycker konstigt? Var... Jag, jag har bara spelat det på Playstation 4 ha. Men ja, det finns på vita också. Eller ja, i, vad heter det? Crossbuy. Så köpte det på, på Playstation. Not Playstation så. Ja, då får du, du det till alla. Alla tre. Jag tror det är Playstation 3, 4 och Vita. Så. Mm. Mm. Yes. Men Best Game sa du. Det har varit Fallout. Mm, precis right. Vil Vilka andra var det där? Tomb Raider Exakt oh. uh, Jag stängde precis rutan Vad det Rise of the Tomb Raider då? Ja, den nyaste eh, Vad heter den? Nu, nu har jag den här igen Rise of the Tomb Raider, Ori, The Blind Forest Bloodborne, The Witcher 2 Och Fallout 4 som vinner Alltså jag, jag, jag tycker att Fallout 4 är ett bra spel Men jag tycker inte att det är något Game of the Year Nej. Jag vet, det känns som att De, de kan vinna den där Awarden award bara för att det är så hypat. Ja, jag tror att de vann på hype Jag håller med dig, de vann säkert på hypen För det var så sjukt hypat. Alltså, när man spelar Spelet, liksom, jag, jag tycker det är så mycket Buggar och liksom det, det, det är ett bra spel Men det är inte Jag, jag, jag tycker inte att det var det bästa Nej um, Jag skulle vilja säga något Om Rise of the Tomb Raider där Mm. Det, det, är, det är någonting jag har kört också Det är, no det är någonting jag har tagit paus med <laughs> Från The Witcher Då har jag spelat Tomb Raider <hör> är, är det bra? Jag, har inte, jag vet knappt ens vad det är alltså, Eller jag vet ju vad Tomb Raider är Men just det här har jag som inte Alltså det, det är ju ett uh, Third person äventyr Och action det är, det är ju en shooter Med mycket liksom är det som uppföljaren till, till Tomb Raider-rebooten? Alltså. Ja, precis. Ah, okay. Så att, i rebooten då fick jag börja med Lara. och liksom hennes, hennes första år som äventyrare och i, och i det här Rise of the Tomb Raider då har hon liksom fortsatt på äventyraspåret. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då är jag med vad det är för typ av... Jag antar att det är samma stil med de här två spelen. Ja, precis. Ah, Så har att de mycket liksom... Det är mycket liksom liknande element från det första spelet nu i Rise of the Tomb Raider. Um, men som de har utvecklat lite mer. Um, det finns ett crafting system för att liksom kunna ta ja, men göra, göra vapen och utrustning som förenklar till de för um, det. Så det har de utvecklat lite grann. Um, det är att vi var till, till, till en, en bra, liksom. ett bra system. Um, sen, sen är det, alltså, det är Riktigt, riktigt snyggt um, Bland de första scenerna Och om man har sett lite artwork Så är, är de högt uppe på Och bergstoppar Och det är, liksom, det, det är soligt Men det snöar samtidigt Och det liksom blåser upp till storm Och det, det är helt fantastiskt Hur, hur snyggt det är um, de har, Hennes hår har de någon jag vet inte, i typ options så står det Next Generation Hair <laughs> <Okay>. Graphics. <laughs> uh, men de, de, de genererar varje hårstrå för sig. Vilket gör att håret får liksom, leva sitt eget liv. Och mm. uh, det, det är riktigt gott faktiskt. Uh, tyvärr så klarar min dator inte riktigt av att jag det. Nej, jag, jag tänkte jag, alltså, säga det. Det låter ja, tungt. Ja, jag har, jag har fått sänka ner ganska mycket um, Men uh, Det är ändå rikt På lägsta grafiken så är det fortfarande Riktigt Ja, ah, Okej okay. <hör> Hur många timmar har du hunnit lägga ner I det, i det spelet då? Uh, 20 timmar Någonting ah, okay. Jag har långt, Kanske jag kommer att stå där med att Nu kommer jag inte ihåg det var ett tag sedan jag körde Men uh, Ja, jag skulle väl tro att jag är halvvägs eller lite mer än halvvägs. Det står det med All right. Men du, du tyckte det är bra. Du rekommenderar det hittills. Alltså, eller ja, ja, absolut. Det är ett toppen spel. Gäller man äventyras. Alltså det, det, det är ju stil med vad heter de här Playstation 3-spelen. Man är någon. Ska... Uncharted. Ja, precis. Det är ju väldigt lik det, men Kanske lite mer fokus på äventyr uh, Även fast det finns en hel del eldstrider och så mm, Okej okay. Det uh, finns ju, man kan ju gå omkring och plocka Det, det är ju ett achievement-spel så man kan ju gå omkring och plocka hur mycket som helst så, mm. så att, <laughs> Några timmar har jag väl spendera med att samla sånt Men mm. uh, det är roligt för att uh, man, man plockar på, på sig artefakter och lite annat som liksom som har legat där väldigt lång tid Som historiska objekt Och var, varje liten artefakt Det bygger på till liksom stämningen Och miljön och vad, vad som faktiskt har hänt På den här platsen att Man, man sugs in ganska enkelt Om man Plockar på sig och liksom läser på Om varje objekt Artefakt All right Är det mycket Är det... Väldigt linjärt spelet Alltså är det rätt tydligt att Nu kom in ett rum Här ska du göra någonting Så kommer man in i ett nytt Ny area här är det lite vakter som ska det, Och så kommer man in i ett nytt ställe ja. ja det är Rätt så linjärt Det är såhär ja, Jag har spelat bara ett i år med sig Men ettan, Uncharted ett var så också Man kom, ja. in i, kom in i djungeln Dödade lite vakter ja, Sen gick man fram Kommer till en slottsvägg Då skulle man klättra på väggen Sen tog man sig in i, in i slottet Och då var det lite lite där. Det var väldigt så här. Ja, lite i den stilen där. Mm. Uh, det är det liksom, man, man kommer in i ett område Och det liksom, man kan samla artefakter Och man kan göra lite Inte riktigt siduppdrag uh, Men Ja men Som man kallar det så mm. uh, Men det finns liksom Ett, ett klart mål med att okej okay, du ska den här vägen för att komma vidare. Men sen om återanvänder områden och sånt där senare tillfällen i spelen för att ja, världen blir lite mer dynamisk med allt eftersom historien progressar. Yes. Uh, <hör> jag har nyss sett några. Våra gemensamma vänner Niklas och Robin har ju streamat nu på sistone. Och eh, Niklas streamade Castlevania Symphony of the Night. Det, känner ni igen det spelet? Ja, ja. Mm. man Ma Ma pratar prata ganska mycket om det. Jag tror jag har sett någon play han också. Okej. Okay. Ja. Det är ett Castlevania-spel. <laughs> nej... Oh. Surprise! Det <laughs> ja, eh, släpptes till Playstation 1 Först tror jag Men det är även, även på Sega Saturn Och det är den versionen som Niklas just nu håller på att spela Och jag tyckte att det här spelet är helt fantastiskt jag, jag spelade Jag köpte det På Playstation Network Det, det gick att köpa som såhär Playstation One Classic Game och sånt där så jag köpte det där faktiskt och så spelade jag det där. Jag tyckte det var helt, helt underbart plattformsspel i ja, Castlevania-miljön. Där man eh, levlar upp sin karaktär och hittar equipment och magier och grejer för att klara, klara av den här borgen. Men ja, ni hade, ni hade inte spelat det alltså. Ni har bara sett andra eller hört talas om det. Ja, no. Alright. All right Har ni missat något? <laughs> ja. Oh ja Och Robin såg jag spelade något, vad heter det? Typ Alundra tror jag det hette jag, jag tror han, Robin nämnde det när han var gäst i, i våran podd Ja, precis The Adventure of Alundra va? Ja, så kanske det All undrar jag allt jag minns. Ja, är, hela tiden kanske var så. Mm. Det är också ett gammalt spel. Ja, det tänkte jag säga. Playstation 1, det är också. Inget jag har spelat dock, men nu, men nu har jag fått en, en bild på På vad det är lite mer nu, nu när jag såg att han streamade det lite grann. Jag tror han streamar just nu sin första. Han skulle försöka på sin första speedrun på det nu ikväll. Mm. Faktiskt. Så han är väl två timmar in Om allting har gått Allting har gått vägen Och jag antar att det krävs några timmar till Att klara ut ett, ett rollspel uh. men, men, Vad är det för typ av rollspel? Är ett uh, RPG eller? Oj, ja Hur ska man förklara? Det är som Ja, det, ja men det är som Som Zelda tre skulle jag typ säga Fast ja Ja, Zelda 3. En eh det, det nämns jag kan tänka mig. Eh, ja. för, förklara, förklara det hela på. Eh. Ja, nej, men det är top-down <coughs> Zelda variant liknande spel, precis. Just det. Soft, soft grafik jag vet inte om den är ett tredje i den alls egentligen det, nej. alltså det är höjdskillnaden ja det är höjdskillnaden precis och, och, och man kan falla ner alltså det har ja, gått upp gått upp en våning i ett slott och så finns det en, ett ett hål i marken Då, då kan det liksom falla ner i till våningen under och det där kan ja. vara nödvändigt för att lösa ett pussel eller hitta en kista till exempel sådär. så där så 3D i den bemärkelsen. Här ju. Väldigt mycket säldar då, tänker jag säga. Var inte det Link to the Past? Nej, heter det så? Jo. jo det, det var ju väldigt mycket så. Hoppa ner här, för här då hit, en, hittar du en kista på våningen nedan. Jo, exakt. Och lite samma liknande grafik. Ja. Eh, och tala om det. Eh, hur ställer ni till att spela gamla spel? Jag vet, vissa spel klarar jag verkligen inte av att spela... Efter fyra år för att grafiken Åldras så extremt dåligt är Inte då all För det har ju liksom den här klassiska det är liksom, Den blir nästan odödlig När det är den typen av grafik Typ som Zelda Men jag har jättesvårt att spela 3D-spel Alltså just redan FPS 3D-person som är 5-6 år gamla Bara för att jag klantar grafiken uh, Nej, jag är nog med dig Faktiskt Är det sprite-grafik så, så tycker jag De är typ Odödliga ah. Men är det De första, de här 3D-spelarna Alltså de går in de, Det ska mycket till att jag <glarar> Klarar av att spela dem idag Liksom ah. det, Då ska det vara någon nostalgitripp Eller att det verkligen är någon sådär Hidden gem som jag har missat mm. Och bara känner att Det här måste jag spela Annars, alltså jag har svårt Att, att ta upp Final Fantasy VII idag mm. Jag tyckte Grafiken gör att man bara... ja, ja, Sen har jag ju klart utspelat redan Så det känns som att jag kan lägga min tid Någon annanstans Det var vad jag tycker mm, ja. Ja, Jag är lite grann på samma spår där Det ska antingen vara en nostalgitrip Eller, eller någonting sånt alltså det, det, det är många gamla och bra spel Som man har missat men för varje försök jag har Gett mig in på vad det var för man gett upp efter kortare tid mm. ja, Det känns som att de är missade Så det, det är svårt att ta igen dem vis. Ja, Typ gamla Tomb Raider Till exempel ettan, den första Det ser ju, det går inte alltså, Det må vara hur, teknisk, eller hur spelmässigt Mekanik jättebra Kan man ju sätta, Men i alla fall, just eh, nej jag klarar av det Just för att eh, det ser så bedrövligt ut men det är väl därför HD-remakes... Fast problemet nu är att man gör HD-remakes HD på spel som är tre år gamla. Inte de som är tio år gamla. Ja, det är Då gör man reboots istället. Visserligen, det förstår jag. Det är väl lättare att få fans på en, en reboot som är annorlunda än att göra ett samma spel. Eh. Ja, jag vet inte. Vad är det för spel som har rebootat nyligen? Eh, ja, Tomb Raider rebootade väl inte nyligen, men för några år sedan. Eh, ja, för sig. Till exempel... Eh. Bara för att du tog mig sådär så där så kommer jag inte på något annat. Men Final Fantasy har ju faktiskt börjat reboota. Men kommer väl som reboot. Istället så. Eller inte reboot, det är kanske en remake förresten. Ja, det känns ju som att de gör dem för, för mycket, tror jag. Ja, det, okay. det blir sådär, vart har man gränsen för remake och reboot? Mm. Jag, ja, det är klart. Jag, jag säger nog att en reboot... en, en en remake för mig det var att man tar typ exakt samma spel mm. och bara piffar ja. upp grafiken ja, precis. och det känns som att det här nya frånderfancy sju som kommer då har de gjort mer det till det känns som att de har mm. ja jag vet inte så men ja <laughs> Jo, nej men absolut mm. Det är väl så, vad är reboot och vad är remake Men, men jag är lite som på du eh, Samma som du säger det är, En remake är ju eh, samma spel med bättre grafik Och piffad eh, musik kanske eh, Men ändå liksom Core-spelet ska väl vara densamma fast, fast samtidigt storyn tror jag ändå är samma. En reboot, då kan okay, ju som storyn vara ja, helt annorlunda Det är väl ofta så, det är bara för att eh, få nytt Det känns så, det är som syndicate eh, Man laddar dit syndicate Och så gör man ett helt annat spel Enbart för att Jag tänkte säga snonamnet Och så ja. kallar man det Ja Just det, den där FPS ja. Hacker Precis. Ja just det Och ja, jag vet inte Det är inte alltid så lyckat Om man har Bullfrogs Fantastiska spel i I minne De nya X kom som släpptes nu då Vad är det? Reboot? Eller ja, remake eh, Oj Alltså, alltså det här kan man ju sitta och diskutera fram och tillbaka hur länge som helst men <laughs> ja, jag tar tidens slut för en reboot <laughs> ja. jag, jag tycker inte att Nya Tomb Raider-spelar Det är en reboot av franchisen mm. Jag vet inte om det ska vara Är det någon remake av någonting eller så jag bara, jag inte att ni. <laughs> nya XCOM Det är bara rakt av en uppföljare Ja, precis Det <laughs> finns inget annat Det är det. till och med två a i slutet Så Ja, ja. XCOM 2, det Reboot <laughs> Precis vi får. Yes Ja men det är väl ett enkelt sätt Att få mer eh, Mer publicitet tänkte jag säga Just att Reboota, det var ju populärt ett tag Jag vet inte om det är så populärt nu, det var väl mest populärt i, Är det något spel ni skulle vilja ha en Reboot på Alltså en helt ny Något ni känner där. Det här spelet är föråldrat när jag skulle vilja ha en uppföljare eller en helt ny variant. Ja. Eh, Dels det eh, Star Wars eh, Knights of the Old Republic. Är det det heter? Ja, precis. Eller jag tror det. Det heter det i alla fall. Det. <laughs> det det eh, det jag, jag, jag vill inte blanda ihop det med mmo Ja, det, ah, det är för... tänker så. Just att det, det heter bara The Old Republic. Ja, precis. Uh, ja, det är något jag skulle vilja säga. En reboot på mm. uh, Tutte uh, Och sen, uh, alltså Jag tycker Star Wars och Lucas Eller Lucas Arts som gjort det uh, De har inte haft så mycket bra spel I bagaget som tidigare um, Jedi Knight-spelen är ju Personlig favorit um, vad heter de? Dark Forces Jedi Outcast Jedi Academy Alla, alla spel där man kan spela en Jedi de ska reboota. Ja, ah, jag gillar det. Det blir som enkelt för dem. Det är bara googla googla in och sen reboota dem allihopa. Ja, de förstår försökt ju med vad heter det? De här nya Force Unleashed. Det är inget spel jag själv kört, men jag har hört att det är väldigt blandat med kritik. just. Jag ska något, något... Roligt strategispel igen. Så jag skulle typ vilja ta, kunna ta någon sorts reboot på typ Team Hospital eller Dungeon Keeper typ. Dungeon Keeper, just det. <clears throat> Annars vet jag inte riktigt vad jag, jag skulle vilja ha, en... ha en reboot på. Uh... Nej. Eller, eller nej, jag försöker tänka om det finns något spel som, som aldrig fick någon uppföljare ens Om det är någon, något sånt spel man, nej. man saknar liksom Men jag vet inte inget jag kom på nej. att på på rak, rak arm Jag tänker på Half-Life 2 Det där spelet som aldrig fick en uppföljare ja, det. Ja. Jag, det med det? Det? Ja, Vad hände <laughs> där? Jag undrar om de bara trollar folk eh, eller om de någonsin funderar på. Det är svårt, alltså det känns så här. Det, det är lite Duke nuke forever. Det blir liksom, fast nu är ju väl genier i sammanhanget. Men eh, kommer de någonsin kunna liksom, leva upp till den här det folk föreställer sig. Ju längre tiden går desto mer liksom, inbillar folk sig, hur bra det kommer att vara. På vis. Jag, jag tror de kommer att klara det. Mm. Jag tror det. Jag tror att det var ju samma sak okay. när Half-Life 2. Liksom. Så att du och du det det skulle släppas ja. Och det var ju liksom De bara sprängde alla rekord mm. Så att ja, ja de, jag, tror, jag tror det kan vara en av anledningarna Att det tar så lång tid att försöka hitta det där Det där unika mm. som kommer kom lyfta Half-Life 3 också till Han var där i kategorin Världens bästa spel Eller ett av världens bästa spel mm. vi, vi är ju tre personer här Eh, samtalet just nu Half-Life 3 confirmed Så, där You, you heard it first <laughs> <laughs> Ja, det är, bra, det är bra Det är såna sköna, långdragna Slutsatser ja, Och konspirationsteorier under det spelet Man tycker att det är fantastiskt mm. Ja, det är så skönt Skönt in internet Meme på det, på det där det, Eller det har ju blivit det Så, så fort, ja man hittar ju sådana där kommentarer lite överallt. Så, någon, så fort något är tre så är det confirmed. Det är ja, exakt. Ja. Eh. Oh. Och är det inte tre då lyckas de få dit någon tre på sig. Ja, skjut sätt. Så då blir det ändå som en halvfäst tre confirmed. Men vad, vad gör han nu? Vad heter han? Gabe. Nej, ja Bra fråga, jag har inte så stor inblick i hans. Han eh, pressar pengar, jag vet inte Det var ju tråkigt att säga <laughs> Nej, jag har faktiskt ingen aning vad de eh, fokuserar på De verkar ha mycket elden, Men vad han specifikt gör, ja, det vet jag faktiskt inte Om han bara, undrar om han utvecklar något överhuvudtaget Om han bara sitter och Han jobbar, så att säga mm. Så jag vet inte Jag såg att de skulle börja satsa lite hårdare På e-sport Team Fortress 2 Vet jag, stod här i dagarna Att de skulle väl göra det e-sports Ja. Det, det är väl kul Jag vet inte om de har fått Hur det, hur det kom sig så här långt efter att de faktiskt släppte spelet men publiciteten som du inte har Ja, säkert kan Sälja fler hattar ja, men, ja. Visst är. Hattarna är viktiga Åh oh, nej, men det är väl fantastiskt. Eh, nej, så att, eh, det är väl det. Jag vet faktiskt inte vad de gör. De co-producerar väl en hel del spel, om jag inte har förstått fel. Och så kör de ju sin Steam VR-pryl där. Det lär väl ta upp lite tid. Eh, tillsammans med HTC. Eh, virtual Reality, glasögonen. Så att, eh, kanske det är det de sätter mycket tid i. Jag vet faktiskt inte. Just det. <kör> På tal om glasögonen, jag läste rubriker om att, att... Vad heter den? Vibe, eller vad heter den? Mm, oh. precis kom ett ja, fått ett pris. Och var det 700 dollar? Eller? Jag tror det låg där någonstans 700 dollar. Mm. Det var väl lägre än vad många hade trott. Eller ja, det är fantastiskt. Folk gnällde när Oculus kom och priset la på, vad var det, 500 dollar? 599 i USA. Och alla var som helt galna. Det var ju alldeles för dyrt. Och nu tycker folk 700 i 700 är billigt. Det är som så härligt hur det svänger. Det var ju för att ja, det diskuterades så mycket att hårdvaran var dyrare till HTC Vive då istället. Så att de trodde nästan 12 000 vissa. Men det är kul hur det svänger. Först så är 3 500 det är den perfekta liksom, smärtgränsen. Folk blir galna på ja, Oculus och gänget för att det kostar nästan ja var bara 500 dollar då? Och lite till, 599 kanske då. Och nu är 7 okej. Okay. ja jag vet inte. Jag, jag köpte ju det direkt. Jag har ju förbokat en Oculus. Men jag förstår att inte alla vill ha råd, tycker sig ha råd framför allt mm. Pengar finns det mycket som helst av. Det är väl mer att man ska tycka det är värt. När ja. kommer Oculus ut på marknaden? Slutet av mars har de sagt som första i väg ja, leveransdatum. Och jag vet inte om det är sist i juli som är, de gjorde ju en förhandsordervariant där. Och det var ju fullbokat på fem minuter eller någonting. Men jag tror att det var juli som var nästa leverans ifall du skulle boka idag, så att säga alltså är det juli. Och HTC Vive, ja de har inte tagit in förbokningarna, det börjar väl i slutet av den här månaden. Men de skulle börja leverera dem i april. Sån där. Det känns som att det är, det är nästa steg I spelandet Ja, ja nej, men jag tror också det. Jag vet inte. det Grafiken blir bättre och bättre eh, Jag vet inte, eh, tittar man på The Witcher Jag vet jag pratar med någon om det idag eh, spela, eh, The Witcher är ju Inte fulländat grafiskt Men det är fantastiskt grafiskt Och det känns som att nästa grej är Alltså grafiken kommer alltid utvecklas Men jag tror inte vi blir lika häpnade över Jag minns när Far Cry kom Var helt vansinnig grafik jag tycker att vi, vi blir lite mättade på grafiken. Den blir alltid bättre. Man blir inte så här wow längre. Och jag känns som att nästa steg är verkligen liksom inlevelsen. Och det tror jag att vi eh, glasögon kan göra. Eller vi har... Just att du blir, det, du blir i det så att säga. Men ja, får vi se. Det är många spel som börjar... Det mer och mer spel som börjar släppa stöd för Virtual Reality också. Det är kul att säga att de liksom redan har planerat för det och, och det finns faktiskt ett urval som man kör dem. Ja. jag vet inte jag, jag är lite skeptisk fortfarande men ja det här kanske är grejen som som det här faktiskt är. funkar som blir av. Ja, du tänker tillbaka till någon sorts misslyckande för många år sedan, ja, eller? Nej, alltså jag tänker på, på alla andra, så här. Eh, vad heter Perry, Perry, ja... Tillbehör. Tillbehör, tack. Jag kallar det på svenska. Och då tänker jag ju på ja, men Playstation Move och eh, Xbox Kinect och, och mm. såna grejer. Eh, de används inte allt för mycket eller Kinect kanske används mer än Playstation Move i alla fall Men ja, det är inte så att alla har en sån i sitt hem Nej. Jag vet inte Kommer, kommer en sån här Oculus Att bli en sån där grej som alla vill ha i sitt hem Alltså att, att man vill, vill ha den Och hur stor yta behöver man eller det kanske, ja, det kanske ja. är från spel till spel i och för sig. Vissa spel kanske räcker med att sitta framför, sitta i sin stol helt enkelt. Ja, det är väldigt lite olika. Men ja, absolut. Det, det, det, man har ju sett mycket folk, eller mycket demonstrationer där de faktiskt behöver en, en yta på flera meter. Mm. För att kunna svinga sig fram och, och framförallt slå med händer och så vidare. Men ja... Just det. Nej, det, det, det är intressant. Det, är som sagt, det kan ju verkligen bara eller brista på det där ja. varianten. Men det är väl så allt. Men det är, jag ja, tror jo. att pris, prispointen är verkligen... 7000 är nu i det här. Givetvis early adapters kommer ju alltid få betala mer. så är det. Ju. Men 7000 är för mycket för att det ska bli mainstream. Det måste ju ner. Ganska mycket, ska jag tro. 700 dollar, eller? Ja, men efter... Jag vet inte hur Oculusen gick på... Strax runt sju. Efter ja. skatt och frakt och så vidare. Ja, ja, okej. Okay. För du måste betala skatt det, det priset är ju inte inräknat amerikansk skatt. I. Så att. Just. Jag tror att det handlade runt strax över 7 000. för en svensk vill köpa hit. Så att, ja men det, det är saftigt. Och jag tror inte att det kommer bli gemenemans tillbehör om det ska kosta 70. Alltså men, jag tror att många kommer liksom också vara skeptiska liksom, till en mm. början. Så det är, det är de som har bestämt sig ja. att de ska testa det. Ja, men, det fanns säkert folk som var skeptiska till Nintendo 8-bitars också. Det här är bara en fluga. Men det vart ju inte en fluga. Nej, internet var en fluga. Och jag har tryckt den om. Det är ju fortfarande. Ja, just det. Ja. Så... Att, Ja, vi ser Jag hoppas det. Jag tror att det kan passa jättebra till vissa spel. Sen kommer ju givetvis, alla spel kommer inte vara anpassat för det, för det blir vansinnigt. Men vissa spel kommer det nog verkligen bli kalas till. Ja. Så någon, någon hade moddat GTA 5 eh, så att det funkade till Oculus. Eh, och ja, det såg ganska härligt ut. Ja, nej, alltså, Jag skulle nog vara väldigt pepp på att prova den, i alla fall. Mm. Absolut. Det... Det ska... Det ska. Det ska inte himla om. Jag tycker ja. det ser helt fantastiskt ut med de här, de här utvecklarna, som har till och med tagit fram ställningar för att man ska kunna göra First Person Jurors spel. Du går och stå, sitter fastspänd i en platta som du går på. Med, mig, som en cylinderställning som du står i. Mm. Så i botten av där så är det en platta som. När du rör dig så rör sig din karaktär också. Kan få in det För Spurs Shooters de det, tar, det, det, det, tar, det tar jag verkligen Arkadkänslan till nästa nivå Jo Har ni, har ni läst om, om På tal om något helt annat Har ni läst om e-sportbaren Som ska öppnas här i Umeå Mm, mm. Jag sa det i tidningarna häromdagen Ja Det tycker jag Kul initiativ Den enda som jag vet <skratt> Annars är ju Att det har öppnat, öppnat en I Göteborg vet jag att det finns en Sen vet jag att det, I några ställen i Stockholm Så är det, är det ganska lätt att gå in Och bara säga hej Kan vi få se på ja, Starcraft 2 eller Counter Strike men, men De är De är inte utsagda att vara en e-sportbar På så sätt Men men ja, jag tycker att det ska bli kul att såna här barer börjar öppna upp i Sverige. Så det ska bli riktigt intressant att se se hur, hur den här baren klarar sig i, i ja, här i Umeå, faktiskt. Mm, är... jag, jag tror att det kan bli, bli bra. Eh, vet jag vet inte riktigt läget. Eh, i, vad är det? Vapnar väl i Bågenhusen heter det här i Umeå. Jag kan tycka att det är lite F faktiskt Det, det är ju på stan men, men det är som Vilken är centralt vill ha det Men ja men jag de, ska, de ska betala en hyra också jag tycker, Och hyren är i stan verkar jag vara helt vansinniga så. Men ja det Jag tror att det är en bra början Jag tycker ja. att det är kul, kul att, de, att de vågar För ja, e-sporten är ju up and coming Om den inte var det redan så mm. Den har ju verkligen fått bra publicitet. Och ja, det ska bli spännande. Jag hoppas det håller ihop. Det ska bli kul, kul att se liksom hur det tar om det fettar sig här i Umeå. Det, ändå, ja, det, det har öppnat det i Göteborg, men Göteborg är väl fem gånger så stort. Mm. Ja, precis. En lite mindre stad om det funkar faktiskt. Ja. För gör det det så kan det ju sig ut i fler. Det finns ju fler städer som ligger runt Umeås storlek. Och det, det gynnar ju. Gynnar vi oss alla. Ja, faktiskt. Vi börjar, närma, äh, min röst. vi börjar närma oss en timmes gränsen faktiskt. Så vi ska börja, börja runda av. Har du några slutord du vill säga, Fredrik? Ja, nej men äh, inte direkt. Stort tack för att jag fick vara med på den här podden. Det var riktigt roligt. Ja, kul att du ville vara med på så. Kort varsel mm. Du fick ju några dagars Heads up i alla fall Att, att du ville ha, ha in dig Ja precis, L lite mental Ja <laughs> exakt Du då Kristoffer, har du någon... Nej, Fine. jag är ganska nöjd Jag har ju ingen, ingen shoutout idag Jag väntar med den till nästa vända <laughs> Nej då Jag är bara nöjd Det, Det är bra right. yes Nej, jag vet inte heller om jag har något direkt att säga. Jag får väl kanske plugga vår egen Facebook-sida som gärna tar någon like. Facebook.com slash glhfpodcast eller sök bara på goodluck have Fun. Då borde ni hitta åt vår våran Facebook. Vi tar gärna en like eller två där. Okay. Vi finns även på, på Twitter, men jag är grymt dålig på att använda Twitter. Men vi finns där i alla fall. Det blir bättre, så som var ni om. Samma Facebook, det kommer. Ja. Var så säkra. Eh, nej, men det tror jag var allt för denna vecka. Eh, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. GG! GG!